Юридичні обов'язки – це закріплена нормами права міра необхідної, найбільш розумної і доцільної поведінки особи, суб'єкта, що спрямована на задоволення інтересів носія суб'єктивного права і забезпечення можливістю державного примусу. Зміст юридичних обов'язків А. Необхідність здійснення певних дій, Б. Необхідність утримання від здійснення дій, що протирічать інтересам інших осіб. В. Необхідність нести юридичну відповідальність за невиконання чи неналежне виконання передбачених нормою права дій. Глава 25. Юридичні факти. Юридичні факти – Конкретні життєві обставини передбачені гіпотезою правової норми, що викликають виникнення, зміну чи припинення правовідносин. Залежно від підстав розглядають різні види юридичних фактів. Перше. За юридичними наслідками правоутворюючі, правозмінюючі, правоприпиняючі. Друге. В залежності від форми і прояву позитивні і негативні Третє За характером дії розглядають юридичні факти одноразової чи безперервної дії Одноразова дія – договір дарування або безперервної дії, перебування в шлюбі та інші Четверте за наявності волі суб'єктів виділяють юридичні дії, тобто такі життєві факти, настання яких залежать від суб'єктів. Юридичні події, тобто життєві обставини, що виникають, розвиваються і припиняються незалежно від волі суб'єктів правовідносин. Юридичні дії в свою чергу поділяються на правомірні, і неправомірні. Правомірні юридичні дії в свою чергу поділяються на юридичні акти таку правомірну поведінку, що здійснюється з метою викликати юридичні наслідки. Наприклад, постанова слідчого про припинення кримінальної справи, визнання людини безвісно відсутньою чи померлою та інше. Також, Виділяють правовірні юридичні вчинки – такі дії, що не мають спеціальної мети викликати юридичні наслідки – знахідка скарбу. Неправомірні юридичні дії – правові аномалії, зловживання правом, що не є правопорушенням і правопорушення. До правопорушень відносять злочини і різні провини. До юридичних подій відносять народження чи смерть людини, стихійні лиха, хворобу та інші події. П'яте. Залежно від обґрунтованості життєві обставини поділяються на реальні уявні. До уявних відносять правові Презумпції, тобто закріплені в законодавстві припущення щодо наявності чи відсутності певних життєвих обставин, що можуть привести до виникнення зміни чи припинення правовідносин. Презумпції поділяються на такі, що не можуть бути спростовані, наприклад, презумпція недієздатності неповнолітньої особи і такі, що спростовуються, Наприклад, презумпція невинності. Підбиваючи підсумки по темі, слід підкреслити. Перше. Право і держава мають розглядатися в їх постійні взаємодії, взаєморозвитку, взаємовпливу. Друге. Як самостійне явище, право має свої поняття, ознаки, функції, форму, і середовище здійснення. 3. Теоретичні знання про права сприяють оволодінню регулятивно-юридичним механізмом повсякденному житті формують навички його практичного застосування. Четверте. Вміння користуватися правом допоможе активно здійснювати.